Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz Detta program, det sänds första gången lördagen den 14 april 2007 14.00 och kommer i repris på söndag klockan 09.00 och på torsdag den 19 april klockan 20.30 Vi som sitter i studion idag är Arnold Boström och David Lang. De senaste dagarna har ju verkligen givit partiet enormt mycket uppmärksamhet i media. Och egentligen så är det ju utan avbrott ända sen valet som det har varit på det här sättet. Men innan vi går in på det allra senaste så tänkte jag att vi skulle backa tillbaka till den 29 mars. Då Aftonbladet presenterade en opinionsundersökning från något som heter Sensure Research. Och det var en hel sida i tidningen, Aftonbladet alltså, sådär som på en spalt med rubriken i jättestor stil SD på väg in i riksdagen och en underrubrik där står det främlingsfientliga partiet får rekordstöd i ny mätning ja, SD fick då 4,3% och det var mer än vad KD fick med endast 3,2 och SD var dessutom nära Vänsterpartiet som hade 5,0 och Miljöpartiet på 5,5. Eh, I den här artikeln så finns en väldigt bra bild på, på partiledare Jimmy Okeson med den svenska flaggan som bakgrund. Eh, ja, vi ska inte gå in på, på texten så mycket, men David, du tog ju upp det här i förra... ...veckans program genom att det var en ledare som kommenterade... ...ledarexpressen som kommenterade på det här. Och mm. Då hoppades du på ett genmäle. Ja, faktiskt. Det var ju så att den 30 mars... ...alltså det var väl dagen efter den här undersökningen publicerades... ...så kom det i Expressen en ledarartikel av skribenten... ...Johannes Forsberg. Och jag har ju nämnt det här tidigare. Han skrev ju det här med anledning av just våra framgångar i den här opinionsundersökningen och han började då angripa partiet med en massa osakligheter. Han skrev ju det här då om att vårt parti är ett missfoster och att vår partiledare har skärm som en sämre bilförsäljare och att vår partisekreterare ser ut som en nyfrälst våldsbrottsling. Det var de huvudsakliga argumenten han tycktes ha emot vårt parti. Och sen så la han även till att vår Ekonomiska politik ska leda till stora budgetunderskott och finanskris och lite annat sådant. Och med anledning av det så skrev jag ju en, först en replik som vi publicerade i vår, vårt eget partiorgan SD Kuriren den 30 mars. Och sen så skickade jag även in en variant av den till Expressen. Den som stod i sd det var lite mer till våra medlemmar kan man säga med lite peppande avslutning av väl målsättningen. Medan till Expressen så var det då mer riktat till allmänheten och så blev den också kraftigt nedkortad. Men den blev faktiskt publicerad i Expressen på ledarsidan den 11 april, alltså onsdagen den 11 april. Och det var under rubriken brev till ledarsidan Expressen underskattar väljarna. Och den kan man alltså läsa på ledarsidan, alltså under själva ledarartikeln under, från den dagen. Och det som jag då fick skrivet i Expressen var följande. Sverigedemokraternas senaste framgångar i väljaropinionen har lett till desperation i vissa delar av medieetablissemanget. Ett av de tydligare exemplen är Johannes Forsberg, ledarskrivent på Expressen den 30 mars. Utan att lägga fram några argument emot Sverigedemokraternas politik angriper han allt och alla med en massa osakligheter. Och så räknar jag då upp de här eh, sakerna som jag alldeles nyss nämnde. Och så ställer jag då frågan, är detta verkligen de främsta argumenten som Forsberg har för att Sverige ska fortsätta med det mångkulturella projektet? Vissa försök till politisk argumentation gör Forsberg då han hotar med att alla som röstar på Sverigedemokraterna kommer bli fattiga. Forsberg menar att Sverigedemokraternas politik kommer leda till stora budgetunderskott, finanskris, hyperinflation och andra otrevligheter. Påståendena är naturligtvis felaktiga eftersom Sverigedemokraterna inte har för avsikt att spendera pengar som inte finns. Skulle nedmonteringen av det mångkulturella projektet inte ge några besparingar, det vill säga om alla ekonomiprofessorer i landet visar sig ha fel– då kommer vi inte kunna göra större ekonomiska satsningar än de nuvarande riksdagspartierna. Utan då får vi helt enkelt nöja oss med att ha gjort Sverige till ett trevligare land att bo och leva i. Om Expressens ledarredaktion tror att väljarna går på den smutskastningspropaganda som Forsberg driver så är det sannolikt ett nytt svenskt rekord i underskattning. Undertecknat David Lång, partisyrseledamot i Sverigedemokraterna. Och på samma sida... Samma dag så replikerar Forsberg i sin tur på den här repliken som jag hade då och han svarar då att När Sverigedemokraterna hänvisar till Sveriges samlade ekonomiprofessorer brukar de syfta på en enda person Lars Jansson närmare bestämt. Jansson är inte professor, däremot långvarig främlingsfientlig aktivist. Hans resonemang har sågats längs fotknölarna av flera tunga ekonomiprofessorer. Att Jansson är den enda akademiker SD kan uppbåda säger det mesta om deras lövtunna politik. Avslutar alltså Johannes Forsberg den här replikskiftningen. Jag tycker nästan att det lägger för en ny replik där, Ja, faktiskt. Jag har faktiskt skrivit en, en replik till SD-kryen där jag då tar upp det här. Och länkar också för att det här finns ju också, till, det här finns också på internet så att jag har också bifogat länkar så att man kan läsa hela bakgrunden till den här replikskiftningen. Och hade Johannes Forsberg bara läst till exempel SD-kuriren eller för all del någon annan tidning, Svenska Dagbladet, så hade han också känt till att vi brukar hänvisa även till ekonomiprofessorerna Jan Ekberg i Bo Södersten. Båda två är professorer och båda två är ju så att säga för etablissemangets mångkulturpolitik. Men båda tillstår ändå att invandringen kostar oss väldigt mycket pengar. Det brukar talas om ibland 40 miljarder kronor per år. Bo Södersten har nämnt 50-60 miljarder kronor per år. Och sen att det då finns de som är kritiska till mångkulturen som kommer fram till betydligt högre siffror. Ja, det kan man väl då tolka som att... Sanningen ligger kanske någonstans däremellan. Och även om det är Södersten som har helt rätt så att säga att det är bara 50-60 miljarder det kostar varje år så är det ändå väldigt mycket pengar som vi kunde ha använt till betydligt viktigare saker. Och det är väl lite grann det som är vår huvudinställning när det gäller just den ekonomiska politiken. Den här repliken som jag fick in också i Expressen, det har fått sina konsekvenser i en annan tidning i Uppsala Nya Tidning. Där är en skribent som tolkar min replik som att Sverigedemokraterna därmed bevisar att vi inte är ett rumsrent parti. Därför att min replik tolkas som att vi inte är så där jätteintresserade av det ekonomiska just när det gäller invandringen utan vi bara vill avskaffa månkulturen punkt slut. Och visst, vi ser ett egenvärde där också. Så att eh, skulle det som sagt inte ge några ekonomiska besparingar så har ändå som sagt Sverige blivit ett trevligare land att bo och leva i om vi försöker nedmontera det mångkulturella projektet. Det är min uppfattning i det här. Mm. Det finns ju anledning för oss att återkomma till det senare programmet. Eh, jag ska själv faktiskt återkomma till den här artikeln för att... Eh, i Aftonbladet, och citerar lite, det står så här. I senaste sif mättes stödet till Sverigedemokraterna till 3,1%. Och så kommer en rubrik här. En riktig kalldusch för de etablerade partierna. De har valt att negligera Sverigedemokraterna, att inte möta dem i debatter. Det är uppenbarligen ingen framgångsrik taktik. Det skriver Lena Melin. Och hon skriver också så här. De allra flesta väljarna hämtade SD från partier som står utanför riksdagen från blankröstare och soffliggare. Den gruppen är långt ifrån obetydlig. Våra femte väljare avstod från att rösta eller röstade blankt i förra valet. Och det här är intressant för att ju mer som skrivs om oss ju fler av de här människorna inser ju att det kan löna sig att rösta på Sverigedemokraterna. Så att man kan säga att våra politiska motståndare mobiliserar våra väljare. Så det, det var en intressant kommentar där tycker jag. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till en, en annan opinionsmätning i början av den här veckan så någonting som heter Novus Opinion gjorde en mätning på uppdrag av TV4-nyheterna. Och det visade sig att även den här undersökningen så var SD större än Kristdemokraterna. Vi nådde inte ända fram till den här magiska gränsen, 4 Men vi fick ändå 3,5 och KD hade då 3,3. Alltså de var mindre än oss igen då. Och nu är det så att det hör ju till bilden att SDs siffror alltid visar sig vara underskattade i sådana undersökningar. Så att det här bekräftar ju, åtminstone som jag ser det, att vi gått ordentligt framåt bland väljarna sedan valet. Jo, absolut. Som vi har upprepat flera gånger i Radio SD att inför valet så var det bara de absoluta toppnoteringarna i opinionsundersökningarna som kom i närheten av det faktiska resultatet och ja det antagligen står ju den trenden sig fortfarande och det innebär ju att vi ligger ju kring de där 4,3 eller kanske till och med något där utöver som vi fick ganska nyligen mm. eh, i Metro så kommenterar man det här i en liten notis att KD skulle hamna utanför riksdagen omkört av socialdemokraterna. sen har vi en gratistidning som heter Punkt .sc som då är knuten till Aftonbladet och där var rubriken katastrofsiffror för Hägglunds KD och om Sverigedemokraterna så noterar man det här då. Samtidigt närmar sig Sverigedemokraterna och SD samma spärr från andra hållet upp 0,6 procentenheter till 3,5. Och jag gjorde en notering också. Jag såg ju det här TV4-nyheterna dagen innan, den 9 april var det då. Och då hade man som första nyhet det här med att KD hade backat och nu var vi starkare då än Göran Hägglunds parti. Men det som jag egentligen noterade mest och starkast det var Göran Hägglunds uttalande. Då. Först det här gamla vanliga, då om att de, alla människor har samma värde. Och sen, men sen pratade han om krafter som sticker upp sitt tryne. och Det är väl första gången jag har hört en partiledare uttrycka sig på det här sättet. Det brukar man överlåta till underhuggare. Ja, och journalister inte minst ja, Så att det, det här tycker jag är väldigt negativt när det gäller Göran Hägglunds person Så här uttrycker man sig verkligen inte Om man då ska företräda ett parti Nej, Sen det där med människors samma värde Det brukar ofta blandas ihop med att alla människor ska ha samma rätt att bo i Sverige Men så det, det har ingenting med det att göra Nej, Det där är ju en filosofisk fråga som vi kanske ska återkomma till i ett senare program Ja, nu så tänkte jag att vi skulle börja med en liten melodi från slagerkavalkaden nummer tre. Jag har vinlagt mig om att köra en sån här CD i varje program. Och David, du körde ju både extremt modernt, som jag såg det, och extremt gammalt förra gången. Så nu tar vi någonting från förra århundradet. Och jag har valt ut att vi ska börja med, den heter förresten Filmmelodier, den här nummer tre i flagekavalkaden. Och jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på någonting ur Söderkåkar. Och melodin heter Jag kommer ikväll under balkongen. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Nu tänkte jag att vi skulle ta och ta upp det här debatten mellan Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag och vår partiledare Jimmy Åkesson, en debatt som då gick direkt tydligen i TV8s Adaktuson eh, och det här behandlades i Sveriges Radios P1 morgon dagen efter då eh, jag tänkte ta lite ur det här eh, Sveriges Radios eh, inslag, bland annat så fick vi höra att det, när det gäller alliansen och jobben så sa Jimmy Åkesson eh, bland annat så här då när man pratar om utanförskapet är det problematiskt att man inte har sett grundproblematiken Nämligen att vi har haft en allt för stor invandring på för kort tid. Sen så var han på väg att utveckla det här lite mer. Men då var, blev han avbruten av den här Ullenhag. Och det, det är en tendens som jag tycker är väldigt tråkigt i sådana här debatter. Att den som skriker högst tar ibland det felet. Eh, ska vi... Konstatera då att P1 Morgon, de sa så här att debatten som tidvis var hetsk kom att domineras av SDs syn på invandring och kulturell mångfald. Av ja, Ullenhags utbrott där var ju också det att, att vårt resonemang skulle vara helt förvirrat och att vårt land har byggts av människor som har invandrat under lång tid. Det är också väldigt mycket av etablissemangets budskap att det är bara invandrare som har byggt landet, så att säga. Vilket ju naturligtvis är helt felaktigt. Man kan också ge som exempel att under åren 1870-1970 så hade Sverige den högsta ekonomiska tillväxten i världen vid sidan av Japan. Och både Sverige och Japan var ju etniskt relativt homogena under, under den perioden. Det var ju först efter 1970 som, som Sverige valde att införa mångkulturen och... Sen har det ju börjat gå lite smått neråt får man då säga. Ja, och man kan ju också säga att det är massinvandring under kort tid i vår situation idag. Mm, ja, Tidigare så var det invandring under lång tid och mm. inte alls i närheten utan de mängder som vi... Av Nej. Sen så tog han också upp det här med valonerna på, i slutet på 1500-talet och början på 1600-talet Att de var så oerhört viktiga eh, Faktum är att det kom hit kanske ja, ett tusental max Och de valonerna valde ju också att eh, assimileras på sikt De blev ju helt, helt svenska i, ja, från och med nästa generation i princip Medan de som kommer hit nu, det är ju inte sådana som har för avsikt att assimileras utan de har för avsikt att behålla sin kultur och så vidare. Ja, jag noterade också där Ullen har betonat en brist på genomförbara förslag, som man på radion då. Mm. Och det här avfärdar då Jimmie Åkesson med orden. Vi har ju ett kort som de andra partierna inte har. Det vill säga att vi vill strypa invandringen. Och att vi bara på invandringspolitiken kan spara någonstans mellan 30 och 40 miljarder om året. Mm. Jo, de där siffrorna har ju också kommit då från de ekonomiprofessorer som jag pratade om tidigare innan pausmusiken. Och det som Ullenhag då angriper Sverigedemokraterna för här i den här debatten det är ju det att, att våra förslag är ogenomförbara och att det skulle återigen det skulle leda till hyperinflation och sådana saker just därför att... Allt kan inte genomföras på en gång. Men faktum är att även den nuvarande regeringen driver genom sin politik successivt i takt med att ekonomin växer och skaffar först fram pengar och därefter genomför reformer. Och det är precis så som Sverigedemokraterna också kommer att göra. Men skillnaden är att för oss kommer inte bara ekonomin att, alltså den växande ekonomin att ge oss större utrymme utan vi kommer även få ännu större utrymme genom att dra ner på kostnaderna för massinvandring- och alla integrationsprojekt som ju visar sig vara bortkastade pengar gång efter gång. Ja, åter till TP ett morgon. Man sa så här då att SD bjuds in på en sån här debatt. ovanligt. Men nödvändigt efter valframgångarna enligt tv-programmet Adaktusons redaktör Sven Wang. Han menar att vår representation i så många kommuner att de är de etablerade partierna sagt sig vilja ta debatten med SD. Det har givit partiet någon slags legitimitet. och Liknande resonemang förs även av andra medier. Chefen för Eko i Sveriges Radio säger att det har skett en förskjutning mot mer bevakning av SD efter valet. Och det har vi kunnat märka väldigt tydligt. Sen den ja, kanske mest intressanta kommentaren om det här. På TV4 benämner man inte längre SD som främlingsfientligt enligt nyhetschefen Ann Lagerkrantz. Sen en kommentar under när det gäller Sveriges Television. Det pågår en diskussion om i vilken utsträckning SD nu ska få medverka i debatter. Enligt Per Yng som är chef för Nyheter och samhälle. Men han har ett problem. Vi har ju definierat partiet som främlingsfientligt. Och det är ingen helt enkel sak att släppa fram dem, säger han. Han hänvisar då till att det kan man göra för att etablerade partier går ut och tar debatten. Ja, David... Ehm. Och sen det här med att just ta debatten så har ju också vissa kommenterat detta med att effekten av att ta debatten med Sverigedemokraterna kan bli den motsatta mot den önskade. Dock så har vi ju konstaterat under alla år som Sverigedemokraterna existerat att effekten blir ju den motsatta i alla fall. Det vill säga att vi går framåt när de försöker frysa ut oss. Och det är klart att när de sen väl tar in oss och vi därmed visar att vi är ett etablerat parti, och ja, då kommer vi också gå framåt. Så att de, de kan tyvärr inte undvika detta öde. Nej, eh, ja, man sa också här att Ullenhag, han uttrycks han hoppas att stödet för Sverigedemokraterna ska minska. Och det är hans syfte med att medverka i debatten. Det var en professors dagskunskap som brukar vara negativt om vårt parti Marie Demker. Hon menar att effekten lika gärna kan bli det motsatsen som säger, upp, säger det här då. Och då nämner hon Danmark där Dansk Folkeparti blev man sa, dialogpartner med de etablerade partierna. Och därmed möjligen legitimerade partiet i väljarnas ögon. Mm. Och eh, vi kan ju nämna det också att eh, det här, den här debatten på TV8- den kan man fortfarande se på internet. Om man har tillgång till internet så kan man gå in på adress www.tv8.se och så väljer man webb-tv. Och då finns det ett antal tv-program att välja mellan. Och så väljer man då Adactuson, för det var det programmet som Åkesson medverkade i. Och det var den 12 april. Mm. Eh, ja, det var ju så att över de här nyhetsinslagen om tv8-debatten som man hade i p morgon så kom ett närmare 10 minuters inslag... Åtminstone två gånger, det hörde jag så var Och där Ullenhag och Vänsterpartiet, och Lars Åhly Fick framföra sina synpunkter på debatten Och innan de fick komma igång Då så fick vi höra några klipp Från debatten och bland annat så sa Ullenhag, ni lovar ju alltid allt och Sverigedemokraterna Det är ett annat problem Det står på er hemsida, vi är det enda partiet Som kan sänka skatterna och förbättra Den offentliga servicen i Sverige Och det var tydligen då som Jimmie som Kunde spela ut SS-trömkort Jag mm. har inte sett debatten men jag, jag ska ta det där igen, för jag tycker det var så väldigt bra. Vi har ett kort som de andra partierna inte har. Det vill säga att vi vill strypa invandringen. Och att vi bara på invandringspolitiken kan spara någonstans mellan 30-40 miljarder. Som David sa, det är en väldigt försiktig siffra. Mm. Ja, sen fick Ullenhag frågan om hur han tyckte om sin egen insats. I debatten och han tycker han lyckas få fram att SD trots en putsad fasad är ett enfrågeparti som obilar invandrare och att Sverigedemokraterna inte har några lösningar på samhällsproblemen som gör att en del väljare missnöjes röstar på SD Ja, du har ju kommenterat det och min, min kommentar sammanfattar väl det här att det bevisar ju bara att han inte fattar vad Åkesson säger Ja, och det var också något som Åkesson faktiskt var tvungen att upprepa att du måste lyssna på vad jag säger alltså, <laughs> ja, ja. ja, faktiskt Ja, du Ja, sen påstår då rapporten i Sveriges radio att Lars Åhle inte är så förtjust i att Riksdagspartier debatterar med Sverigedemokraterna Och Lars Åhle, han blev nästan lite stött och han anser att det var milt uttryckt. Han är upprörd när han hör debatten. Mm. Och han säger att på det här sättet så, så ger debatten, den slipsklädda rasismen, en ny plattform i Sverige. Det såg jag inte också med UK för att han hade slips. Han hade faktiskt slips ja, ja, ja. Men det är ju så här att... Eh, men han är inte rasist. Nej, nej, det tror jag nog ingen tror, men de som försöker angripa oss. Eh, men faktum är att Lars Åhle har ju rätt. För att, eh, att det här får fram våra frågor, det är ju helt klart. Och eh, från hans utgångspunkt så bevisar ju han att han inte tror på demokrati. Ja, återigen kan man väl säga. Det är ja, han, det. Ja. Och han visar han har... att han är den, den som inte har lärt sig någonting av de senaste årens framgångar för Sverigedemokraterna. Alla andra börjar ju lära sig någonting ja, till Ja, han säger att orsaken till varför han är så negativ det är att SDs verklighetsbeskrivning blir grunden för debatten. Och därmed vinner de alltid dessa debatter oavsett hur bra man gör ifrån sig. Det har inte med det att göra utan de vinner därför att deras verklighetsbeskrivning kommer i fokus. De beskriver invandring som ett problem och därmed handlar debatten om invandring som ett problem. Mm. Och vi ser ju det som ett problem. Mm. Och det jo, är... det är också något som man upprepade flera gånger. Att <laughs> Sverigedemokraterna vinner alltid oavsett hur bra motdebattören gör ifrån mm. sig. Och det säger ju också ett annat egentligen om verkligheten faktiskt. För att jag tror folk uppfattar nog verkligheten mer på det sätt som vi beskriver den än på det sätt som de, det nuvarande etablissemanget gör. Ja, det visar väl att sakargumenten har vi. Ja, absolut. Sen kom Olle också in på exemplet Danmark, även han då. Där han då säger att det främlingsfientliga dansk folkeparti har fått ett otroligt starkt inflytande över hela den danska politiken och framförallt dess invandringspolitik. Jag är rädd för att man får en utveckling i Sverige där man kommer att med argument att motverka främlingsfientlighet ska strama åt invandringspolitiken. Och det är precis där som vi har, bortsett från, från att vi då förhoppningsvis kommer in i nästa gång. Det är där vi har möjligheter att påverka de andra partierna i en riktning som vi tycker är bra. Mm. Sen ska vi också notera att på söndag så kommer en ny debatt i TV8. Och då är det Moderaternas partisekreterare som ska möta Jimmy Åkesson. Ja, just det. Per Schlingman, ja. Ja, har du något ytterligare om... Det här, ja, som sagt, jag såg inte debatten själv utan jag får förlita mig helt och hållet i Sveriges om just Ja, nej, utan det som jag har nämnt det är väl, var väl det som jag själv la mest märke till. Men som sagt, gå gärna in på internet på tv8.se och se det i efterhand. Det är väl värt att göra, tycker jag. Jag har ju inte själv tv8, men det var i alla fall bra reklam i dagens nyheter på torsdagen. Det står en stor rubrik. Borgerliga politiker i tv-debatt med SD. Ja, är Socialdemokraterna. Mona Sahlin har ju sagt att man ska ta debatten med socialdemokraterna, Men än har vi inte hört att det ska bli så. Nej, men vi har inbjudit till debatt med Mona Salin Och vi hoppas naturligtvis att hon ska acceptera så småningom. Ja, då har vi avverkat debatten. Och då tycker jag då tar vi en paus fasmelodi till då från den här i och det kanske framgick utav den förra melodin att här rör sig om 30-tal, den största delen. Och som melodin nummer två så har jag valt något som heter En liten maskott från någon film Giftas vuxna döttrar. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Vi fortsätter med en annan aktuell sak när det gäller partiet. Vi kan knappast undgås någon att vi har problem att få lokal för vårt riksårsmöte. Och i torsdag så var det ett flertal inslag, i såväl radio som tv, om det här problemet. Bland annat och så var det drygt två minuter där bland annat Erik Alkvist fick komma in och kommentera. Det är ju viceordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, så vet jag vet. Och han sa så här bland annat att det är skandal att rättsväsendet inte kan hantera det här. Och där har han ju alldeles rätt, för man kan säkert ingen ta reda på vad det är för personer som håller på med, med sådana här i det här fallet bombhot om man verkligen ville sätta in de insatserna Ja, alltså ett tillräckligt stort säkerhetspådrag så är det ju naturligtvis inga problem att garantera säkerheten det är bara en fråga om hur, hur högt samhället väljer att prioritera de här väldigt viktiga demok demokratiska frågorna Ja, och man nämnde också inslaget att eh, det förväntades att det skulle komma någonstans med 200-250 partimedlemmar så det visar ju vår styrka även i det avseendet Erik menade då att skriftligt avtal gäller så att vi får väl se hur vi hanterar den här situationen då. Eh, han avslutar då att man kan inte ha ett samhälle där våld och hot om våld ska sätta i ändan. Det är ju alldeles att uppfattat tycker vi. Eh, så att vi kan ju då till alla ombud som eventuellt lyssnar på det här så får vi alltså säga det att det är alltså fortfarande oklart eh, var och hur vi ska genomföra vårt riksdagsmöte. Eh, men vi har kontakt med de allra flesta Stockholmsombuden via e-post där vi uppdaterar om vad som händer och ni som inte har e-post ni är välkomna att höra av er till de partiföreträdare som ni är bekanta med. Men som sagt, Grand Hotel Salföbaden där blev vi som sagt, ja, avbokade är väl fel att säga egentligen eftersom vi har ju som sagt ett kontrakt men de säger att de ska bryta kontraktet och det här uppmärksammas också i den här Aftonbladet-anknutna-tidningen.se, Stockholmsupplagan. Och där blir faktiskt vår förre partiordförande, Mikael Jansson, intervjuad. Och de verkar tro i den här tidningen att han fortfarande är ordförande för att han, de kallar honom för SDs partiordförande. Ehm. Och där står det också att vi söker med ljus och lykta efter konferensanläggning till riksdagsmötet. Och eh, Mikael Jansson får frågan varför tror du att hotellet inte vill hyra ut lokal till er? Och eh, han svarade det då att ja, det är på grund av hotbilden från våldsamma kommunistiska grupperingar. Men det är inget bra skäl. Med hjälp av polis borde hotellet kunna sköta säkerheten. Och faktum är att hotellet har heller inte kontaktat polisen utan de har bara sagt till oss att de tänker bryta kontraktet. Medan polisen säkerligen skulle kunna klara säkerheten. Ja, Erik kan återkom sen eh, mot eftermiddagen kvällen i Studio 1 i programmet då. Och eh, gjorde en väldigt tydlig och eh, bra redogörelse för Sverigedemokraternas syn på det här problemet. Och efter honom så kom en polis i Skåne, Stefan Willborg, Som då har engagerat sig i våra problem med lokal och så vidare. Efter Eslövshändelsen. Och eh, han har eh, tillsammans med partiet då kommit överens om kan man säga kommunikation och dialog när det gäller våra möten och han erkänner att när det gäller es gjorde man en felbedömning och att efter den händelsen så görs hot och riskbedömningar på ett annat sätt och då, då kom ju Erik in och påpekade de problem vi hade i Stockholm här i samband med eh, vårt eh, årsmöte i Stockholms län men eh, då, då sa han direkt ifrån att eh, han står ju för det som händer i Skåne. Och det är väl tydligt att det, det behöver hända någonting med polisen även i Stockholm för att vi ska kunna få kontrollen över de här sakerna. Sen uttalade sig också en professor i statsvetenskap från Lund. Och han menade på att det här var väldigt allvarligt. Det är alltså två problem, ordningsproblem. Men framförallt så ansåg han att det var ett demokratiskt problem. Och att det här är en de facto diskriminering. Och han ansåg ju definitivt att mötesfriheten ska inte bara gälla på pappret utan även i verkligheten. Sen har ju diskussioner kommit upp att eh, om vi inte kan ha årsmöte i Sverige så får vi väl boka någon lokala årsmöte i Danmark. Och det vore ju en näsa tycker jag för det svenska politiska systemet om ett parti som har så pass stort stöd i väljarkåren inte kan hålla ett årsmöte i det egna landet. Nej, och exakt hur det blir som sagt, det, är, det blir helt klart på måndag enligt nuvarande plan. Sen när det gäller det här med problem att boka lokal eller att ha egna lokaler så kan vi lokalt säga också från till exempel Gävle att där har man utsatts för attacker Natten till igår så slängdes två stenar in genom fönstret på Sverigedemokraternas nya lokaler på Brynäs i Gävle. Stenarna var märkta med AFA som står för antifascistisk aktion vars mål är att bekämpa all slags fascism. Det var fyra fyrkantiga stenar som det stod afa på precis likadana som slängdes in hos vår nämndeman två dagar innan säger Louise Eriksson som är ordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund i Gävle. Och Louise Eriksson blir också intervjuad i Sveriges Radio och det kan man också lyssna på på internet om man har tillgång till det på sr.se. Andra lokalproblem som har uppmärksammats det är i Jönköping, vår lokalavdelning där. De bokade lokal för ett möte alldeles nyligen där de då inte uppgav att de var Sverigedemokrater. Och det här fick då en del uppmärksamhet Och jag har varför boken ni i falskt namn och sådana saker Och är inte det väldigt märkligt att man beter sig på det viset? Har de fått frågor om Ungefär som om man i Jönköping inte har hört talas om Att vi faktiskt utsätts för avbokningar, kontraktsbrott och stenkastningar och sånt När vi kör med öppna kort Så att det här beskrivs av Kent Johansson för Sverigedemokraterna Att det var en nödlögn helt enkelt och sen visade det sig också att hade de sagt att de var Sverigedemokrater så hade de inte fått styra den här lokalen heller. Så att, ja, vad, för, vad förväntar sig folk egentligen? Så att så ställt är det som sagt med demokratin i landet. Och sen så beskyller ändå etablerade politiker oss för att vara de som är odemokratiska. Ja, i morse så hade jag TV4 på i bakgrunden och där var det någonting som heter panelen. Och då var det var tre journalister, Malin Sire. Johan Hakelius, han var från Aftonbladet, Malin Sive har vi ju tagit upp tidigare. För hon har ju ofta synpunkter som stämmer väl överens med de vi har. Och så var det Göran Greider som Dalademokraten som jag väl aldrig hört uttala sig ens antytt något positivt om SD. Men det som var intressant här det var ju att samtliga dessa tre personer eh, hade en mycket sympatisk inställning till våra demokratiska rättigheter. Och de verkade faktiskt upprörda över att vi har blivit avbokade på de här ställena. Särskilt då från Louis Dier, som de menade var ett kommunalt ägt. Mm. Och att det var, ja, jag tyckte det kunde spåra att man tyckte att det var i princip tjänstefel av de som har bokat bort oss ifrån den lokalen. Mm. Jo, nej, det är naturligtvis positivt att, att etablerade journalister och skribenter faktiskt försvarar demokratin. Det tyder ju ändå på någon typ av heder hos vissa delar av etablissemanget åtminstone. Ja, Malin Sivir, hon tycker att det är bra att man tar SD på allvar och tar debatten. Och jag fick faktiskt för mig också att Göran Greider, även han tyckte att det var bra att vi fick debatera TV8. Jag vågar inte liksom säga det helt säkert för att med tanke på vad han har sagt tidigare om oss så kan jag ha misstagit mig. Mm. Ja... Nu har vi väl tagit det aktuella och det här fortsätter säkert. Vi får väl återkomma nästa vecka med ytterligare om våra lokaler. Mm. Men vi ska ta något annat här. Vi har ett nytt medlemsrekord. Det är ju så att vi 31 mars avslutar medlemsåret. Och då har vi förstås den högsta siffran. Då ingår ju de som säga, inte förnyar under kommande period. Då hade vi 2829 medlemmar och i samma tid förra året så hade vi 2013 så det har ökat med 40% mm. och jag skulle nog inte bli förvånad om vi innan det här kalenderåret är slut kommer det över 3000 för det, har, det ser väldigt bra ut många nya medlemmar som de ansluter sig. Ja, och det gynnar oss säkert också- att vi får så mycket positiv medieuppmärksamhet- och det här med de positiva opinionssiffrorna också- det är ju lite grann så att framgång föder framgång. Ja, jag tänkte vi skulle ta eh, lite om det här- att våra framgångar, framgångar i valet- de var ju eh, avsevärt mycket större- än vad vi vågat drömma om- särskilt på, på lokal nivå. Och det har ju gjort det att- eh, vi har tagit upp tidigare så motståndare gläds åt att vi har en del tomma platser. Och det var en liten skämt, ja för skämtartikel men i DN i februari så var någon som kallade sig för bad som har skrivit en sån här liten teckning där det sitter en kvinna då, och så sitter en, ja, det är en tom stol där och så får ett antal män då, i närheten. I den tomma stolen så står det SD och då säger kvinnan så här då som då jag vet inte vilket parti hon tillhör, men det ska vara ett annat parti. Då. En del vill varken stå eller sitta för sina åsikter. Det är i och för sig ganska roligt uttryckt. Men samtidigt så kan jag i det här sammanhanget nämna då att i Huddinge, där har vi två platser. Det är då jag och Lasse Johansson. Och vi har då närvarat på alla möten. Vi har inga ersättare så att det blir problematiskt om någon av oss får förhindra men Miljöpartiet, som vi har ersättare, lyckades faktiskt att eh, lämna en stol tom vid senaste fullmäktigemöte. Så, Så det kan vara alltså. ganska roligt att de var först med tom plats på ett fullmäktigemöte. Du, du menar alltså att sånt förekommer även bland andra partier? Ja, det kan man ju inte tro när man säger... Nej, men tanke på hur stor sensation det är varje gång vi har en tom stol. Då. Ja, visst. Jag tänkte bara nämna det. Eh, sen har vi ju lite annat om partiet här, men... Eh, jag vet inte om vi ska ta det här med Laila Freivalds. Jag tycker det är ganska pinsamt. Men du, David, kan väl läsa det här som Björn Söder skriver? Mm. Det står alltså i SD-kuriden den 11, fel 11 april. Anmärkningsvärt av Freivalds. Vid tisdagens utfrågning i konstitutionsutskottet KU vidhöll den före för detta utrikesministern Laila Freivalds, socialdemokrat att varken utrikesdepartementet eller hon själv gjorde några som helst fel i samband med att Sverigedemokraternas hemsidor stängdes ner förra året. Istället skyller Freivalds på massmedia och att det var mediernas felaktiga rapportering som låg bakom. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder tycker att Freivalds uttalanden är anmärkningsvärda. Med tanke på vad hennes före detta partiordförande Göran Persson hävdar i den nyligen visade tv-dokumentären är det ganska anmärkningsvärt att hon fortsätter hävda sin oskuld. För oss Sverigedemokrater råder det inga tvivel om saken. Vår bild av situationen var ganska klar redan efter samtal med internetleverantören kort före hemsidorna släcktes ner. Men det är ju inte första gången Freivalds far med osanning i detta ärende. Hon hävdade ju länge att hon inte skickat något brev till länder i Mellanöstern om vårt parti. Detta brev nosades ju till sist fram av massmedia. Ja, vad jag tyckte vi kunde ta upp det här är ju det att jag tycker det är märkligt att vissa politiker, trots att sanningen uppenbar inte kan formulera den. Vi lämnar henne också. tycker jag vi ska ta en melodi till. Jag är väldigt förtjust i de här gamla cd-skivorna och det är ju en enda som spelar sån här musik här i Radio SD så att nu ska vi ta en melodi som heter Tre skojiga skojare från filmen med samma namn och den är faktiskt inspelad i början för 40-talet Ja, ni lyssnar till Radio SD jag tänkte att vi skulle ta lite små notiser här som jag har sparat jag vet inte om vi har tagit upp det i, i radion tidigare här jag lyssnar ju på de flesta programmen men ett och annat missar man. Den 14 februari i alla fall så stod det i både City och eh, Metro att eh, homotidningen QX eh, delade ut då 17 priser till personer och företeelser som gjort sig sent av det. Och bland eh, vinnarna på grejgalan 2007 i kategorin Årets chock så var det Sverigedemokraternas framgång i valet. Nu vet inte jag vad det är för, för priser här och jag har inte sett något. Det borde jag komma till vår officiella adress. Så jag får väl efterlysa dem det priset. Sen någonting som jag har reagerat mot. Det är ju det här talet om de ensamkommande flyktingbarnen. Och det visar sig att definition på barn det, det varierar ganska ordentligt. För de här så kallade barnen det är i över tonåren de allra flesta och det är pojkar. Så att, eh, Sen är ju min fråga också hur man kan ta sig från mycket avlägsna länder och ta sig till Sverige. Så att Det är ett väldigt eh, frågetecken. Det måste väl vara en plan för att få hit släkten? Ja, sen så definitionen på barn. Jag vet inte om det är just att man ska vara under 18 år. Och det är klart att eh, många som kommer kanske inte har så välställt med sådana här identitetshandlingar och så, och det är klart att det går ju att påstå att man är 17, även om man i själva verket är 20 kanske Ja, och det, det var i jag tror det var Sveriges Radio då när ett inslag om det här då och reporten som hade det här inslaget då blev aggressiv när den intervjuade påpekade att det är ungdomar mellan 16 och 18 år och ej barn Tänkte man skulle faktiskt ta upp det. För det här, i det här sammanhanget så är det barn. I andra sammanhanget så är det män. Mm. Uh, ja, en annan sak som jag har undrat över det är ju den här uh, ja, det som håller på att uppstå en diskrimineringsindustri. Där man kan få väldigt massa pengar om man uh, ja, ser till att man blir diskriminerad. Och där, där tror jag att det är nog ganska lätt att uh, provocera fram så kallad diskriminering. Där borde vi kunna känna en bra hacka. Ja, vi får väl kräva att bära slöja och sen när vi inte får det för att det inte passar in i arbetet eller på annat sätt så, så får vi väl kräva skadestånd och då har vi stora möjligheter. Ja, det, det händer på krogar och det händer staten får böter för diskriminering står det. Nattklubbets diskriminering kostade 40 000. Det ska man få ordentligt med spö för för att få 40 000. Men här räcker det att man, blir, att man inte får komma in på nattklubb så det, det är olika syn på vad som är... Problematiskt då inte. Ja du David, nu har vi... ...väl endast lite formalia. Ja, och kan jag också uppmana återigen... ...alla som har tillgång till internet... ...att följa gärna utvecklingen angående... ...turerna kring vårt riksårsmöte. ...så att ni håller er uppdaterade kring... ...när och var det ska hållas någonstans. Och det gör ni på vår hemsida... ...www.sverigedemokraterna.se Och vi har också en partitidning en separat hemsida som har adress www.sdcuriden.se. Och ni är också varmt välkomna att skriva till oss på vanligt sätt till box 20085 104 60 Stockholm Och ni kan också ringa till oss på telefonnummer 08 22 66 77 Eller om ni så vill så kan ni ringa till Stockholmsdistriktets telefon 22 44 77 Vi har ett plusgivåkonto Nummer 23 45 65 0 Och eh, ni som vill lyssna på Det här programmet eh, i efterhand På internet så ni kan gå in på www.radiosd.se Där läggs eh, alla nya program ut senast någon dag efter det att det har sänds för första gången. I vanliga fall. Ja, och då ska vi avsluta programmet med några melodier från den här cdn. Och den första är någonting som heter Det är jag som går vägen upp för stegen. Och ur filmen Augustas lilla felsteg. Om jag inte missminner mig så var Edvard Persson med i den filmen. Och sympatisk som alltid som han brukar dra ha i filmerna. Och därför i den mån vi får någon tid över här så ska vi ta lite med Edvard Persson och då i första hand Jag har bott vid en landsväg Och eh, sen finns det också Ja det är ur filmen Kalle på spången Sen finns det en annan som heter Vända och sy om skräddarvisa, står det ur den glada Skräddaren, den kanske vi inte hinner med Men vi får väl se Som sagt, nu kommer först eh, En melodi ur Augustas lilla felsteg Tack så ni har för idag, Hej då. hej då